Змінився світ недавно і давно, скінчилось літо тепле і зелене. Я знав, що ти зі мною заодно, от тільки доля грає проти мене. Зриваю ночі чорне полотно і випускаю білий день на волю. Ти будь завжди зі мною заодно, і ми з тобою переможемо долю.